spectaculos Dor. basketul american În ceea ce privește exact, rustalii la a doua zi, dar nu-i nu nicio problemă Și că... treabă pe tocmai, <coughs> pot să dori mai mult Imediat nu după Oamenii în general Imediat după meciul cu Albania, fac dau pe basket Asta ar fi <coughs> ideea, Stau până ca dimineața. să vezi și spectacol Că meciul și... cu Albania, exact. să cred că și... va fi spectaculos Și după aia, dacă e și ceva oină, nu mai tău <coughs> Europa Europa FM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 Dacă exerciții, mișcările si e așa de dimineață, eu zic că vă treziți lejer. Cu aparatul de radio deschis evident pe Europa FM, ascultați de Bună dimineața. Bună dimineața. E vineri. În sfârșit, frățioare, ce zi minunată este da, vineri. De o săptămână aștept ziua asta. Da, mai e un pic. Uite, câte ore mai avem de lucru. Păi depinde. E adevărat că după aceea noi ne apucăm duminica de treabă pentru luni. Dar vineri vine weekendul curând. Ce săptămână a fost. Am avut două meciuri cu echipa națională, n-am pierdut decât unul. M-am, a fost de două ori mai bine decât credeam Adică Da, dar și... da, e păcat de meciul cu Franța Acum Da, adevărul că da Acolo era a, -să... Am avut ghinion acolo da. Cu elvețieni am avut noroc După părerea mea e legea compensației da. Și vedem ce se întâmplă cu albanezii Eu sper să jucăm prost, prost, prost Și să-i batem pe albanezi Dacă s-ar putea, greu, da Măcar la vestiare Acolo să fie dubiu De deci ce faci când ai tăi joacă prost îngrozitor Dar primezi două penaltiuri din nu știu ce și batem cu 2-1 Dau un gol superb, la vincul de la 35 de metri diagonal dreapta, Și... albanezii... Nu pot. Stai puțin. Și tu îi bați jucând, ai posesie 30%, dar primești două penaltiuri, dintre care unul discutabil. Ce mai zici a doua zi? Nu mai zici nimic. Eu spun sincer că... Te rogi doar să-mi să mie calculele, că îi trimiteam lui Luca mesaje. Seară, urmărind meciurile, eu cred că ieșim pe locul, cât ai zis, doi... 3. Da? Yes, și ne calificăm și în, uh, jucăm mai departe cu Irlanda de Nord. Care da. tinde și Irlanda de Nord, pe locul 2, făcând un rezultat mare cu Germania. Mă rog, e un film. Ah, de da, cer, e Dai da da seama că e publicul nostru meu. feminin în momentul ăsta caută disperat, deci toate doamnele și domnișoarele caută butonul să se Nu, stai că dacă răz, mai stați, vă spun eu unde le sunt Suntem pasionate de euro. Zau? Foarte multe doamne, da? Doamnelor, sunteți pasionate de euro? <laughs> și ca să încheiem. <laughs> <laughs> ca să încheiem topicul, eu mă tem cel mai tare de scenariu în care facem egal cu Albania la mm -hmm. frustrant și ratăm calificarea cu două puncte Mamă, și ce? cu darea, și vorbind după aia jumătate de an Domne, dacă o dădea stancu cu aia dar ce zicem de aia dacă dădea cu Franța Deci e clar că săptămâna asta vedeta a fost fotbalul, da. nici nu avea cum să fie altfel și bine și puțin basket duminica acum ah. de la Luca da, în rest, fotbalul a fost rege și, și regină uh -huh. pentru toată lumea. Și am avut și vreme așa și așa. v-am spus să nu vă plângeți de frig și umezeală no, să vină canicula. Căldura. Să vină canicula, o primim păi, cu brațele deschise. Bine, sunt, trei, sunt 32 de grade la ora asta, în Oravița. Este ceva incredibil, o să batem recorduri în weekendul ăsta, din păcate. Acum e încă bine dimineața, dar o să vină căldură mare. Și a mai fost o săptămână bună, că eu m-am întors în studio și... Asta, asta era frumos să spui tu, știi? Da. Exact. Adică... <gătări> ce săptămână a fost... bună a fost că te-ai întors tu, Vlad, Aș... și ne-a fost doar de tine? Nu, îmi pare Dar, rău să așa că nu mai tu... lăsa să termin. Ca și fi să spun asta la final, știi, că era Aha. cireașa de pe tort. Da, dacă la... nu spui tu, Ne spun spun eu bucurăm, eu, da, Ce dor Te a de voi, ce nu știu ce Vă mulțumesc asta. și eu pentru maratonul de luni. Ah, da, a fost ziua lui Zaf. Vezi? Tare. Asta nu trebuia să o spui tu. Eu să mulțumesc pentru maratonul tău? Nu, dar să amintești că a fost nu. ziua mea și ce drăguț a fost. Păi nu e bine că ai zis mulțumesc, m-am descurcat minunat. Mulțumesc Ioanei care da, era ca să se îmbolnăvească de nervi. A produs emisiunea asta. Uite, stai că s-a emoționat din nou. Stai un pic. Întrebarea dimineții. Da. Întrebarea e ce ți-a plăcut cel mai mult săptămâna asta? La tine sau la altcineva? Da, în general, așa, ce a plăcut La săptămână, celălalt? pur și simplu. 1769, așteptăm mesaje, uh, SNS-uri cu tarif normal și mesaje de asemenea pe pagina de Facebook, Europa FM. Da, Ioana, în timp ăsta îmi arată poze cu pisici. Da. Păi atât ne-a mai rămas bun săptămâna <laughs> asta. Luca, la tine ce-a fost bun săptămâna asta? Săptămâna asta? mama. deci Luca este... Știi, ai da mă te nu, salvez eu, stai. A, te salvezi eu. Știe, lasă-l mă să, Știe, las mă nu să spun. Nu mă mai salva, l că mă salvezi mai târziu. <laughs> cel mai mult săptămâna asta mi-a plăcut... <laughs> Ce? Mie ce nu așa. e cel mai Mie. mult săptămâna Noi. aceasta. Mi-a plăcut faptul tovarășa. Faptul că ieri la Dublu sau nimic, așa. câștigătoarea a 1200 de euro a știut instant răspunsul întrebării cu numărul 3. Sublimare. Ce sublimare. avea ca răspuns sublimare. După ce l-am terorizat pe Luca. Dar să explicăm care, ascultătorilor care a fost. Care a fost. Deci, Luca era în ale lui acolo, și la un dat uh, domnul dirigente de la Pupitru, Pax s întors și a aruncat întrebarea, știi? Uh, și teorima lui Coșii Șvarț. Uh, Luca și Luca eu. <laughs> Zic că la școală a fost. <laughs> exact cu privire, a aia. eu, Da, eu am deja nota, adică de ce? Po da. Ascultați-i Poate însuflă cineva despre ce era vorba. <laughs> da, ce, ce a întrebat? Ce zimă? ce a întrebat? <laughs> am întrebat aşa, ce a întrebat așa, ce ți-a plăcut cel mai mult săptămâna asta? 1769 SMS cu tarif normal. Va așteptăm și pe pagina de Facebook Europa FM.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 Optimizează spațiul din casă cu electrocasnicele Electrolux și Sanusi. La EMAG le găsești cu până la 20% reducere. Intra acum pe EMAG și cumpără Aragaz Electrolux cu grill, rotisor și cu tol cu autocurățare catalitică la prețul promoțional de 1079 de EMAG online, papierul Săptămâna asta la Feni Market și XXL Mega Discount, pachet detergent automat de rău 2 -in 1, 6 kg cu detergent lichid 1,83 litri la doar 50,79 lei și făină albă superioară Boromir 1 kg la doar 2,29 lei, îți aduc puncte bonus, suplimentare pentru echipamentele naționale la preț de suporte. Oferta valabilă perioada 15-21 iunie 2016. Jurnalul motanului Bacon, Francis Bacon. Ziua 536. Încă o zi gălăgioasă cu colegii de apartament. Ne-am la mașină, ne-am luat mașină. Mamă, ce mașină! Măi, băiatule, dar numai asta aud. Hai, dragă, pe balcon să vedem ce mașină. Așa, camion. Nu cred că e ăsta? rablă, banală, sub. Pă, ce gustură în cartierul ăsta. Opa, altceva? Hello, beautiful! Nu-mi spune că e a noastră Hai că au nimerit-o de data asta Dacă care treaba cu banii? De unde fac ei rost așa repede? Îi tot aud cu bancă? Credit de la bancă? Oare se deși la motani? Brr, uite un porumbel Mă, păi dacă pun chiar pe un credit ca ăla Umplu balconul cu porumbel. Clar trebuie să-mi iau Miau. Miau, tot ce vreau Rapid, cu creditul de nevoi personală Expreso de la BRD Banca ta, echipa ta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 Sunie, sunie! Sunie! Sunie, bunie! Sunie, sunie! Mamă, dă vaca jos de pe acoperiș, o puca mea țala. Și odată s-a zic, ca să cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină cu efect dublu antibalonare și antiflatulență KBN+. Prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Hai România să strigăm să câștigăm autocolantul pe mașină ți-aduce un plin de benzină. Între 10 și 19 iunie 2016 echipele noastre mobile ajung în toată țara în fiecare stație pe Dacă te găsesc alimentând și purtând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 Sete? Bere? Poftă de fotbal? Vino la cel mai mare târg de bere din România să le savurezi împreună. Peste 400 de sortimente din peste 20 de țări. Hai la bere bună pe alea Centrală până pe 28 iunie. Intră pe oșan.ro să afli detalii despre târg și pe Facebook Ocean pentru concursul nostru. Ocean, Diferența e în buzunarul tău. Ocean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 La 7:34 minute, așteptăm în continuare răspunsuri la întrebarea dimineții. Ce ti-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult și mai mult cel mai mult săptămâna asta. 1769 SMS cu tarif normal sau mesaje pe pagina de Facebook Europa FM. Sunt din ce în ce mai multe. Voi să mai zice. Ma? Nu, nu, nu, nu, nu. Sunt din ce în ce mai multe incidente în transportul comun din București. Infrastructura pare să cedeze din ce în ce mai des. Nu e știre veselă, chiar dacă mi-am adus aminte. Hmm. De nou primar, doamna Firea, care a promis transport gratuit, eu zic că vrea transport gratuit, așa că mă rog, cât mai e transport, să-l facă gratuit. Cât a mai rămas. Deci, iată, numai în câteva zile săptămâna asta, un incendiu a avut loc joi dimineață la stația de metrou, timpuri noi. Un tren a luat foc, în mers, călătorii au fost evacuați de urgență. ăsta a fost al doilea incendiu la metrou în ultimele două zile marți, circulația a fost să se întreruptă undeva între Piața Victoriei și aviatorilor, după ce cablu care izolează șina de metrou a luat foc. Deci, două incidente cu foc la metrou într-o săptămână, la interval de două zile. Hmm. Cam periculos, mai bine opresc lucrările la șantierul ăla de drumul ta ei nu, că ei sunt cei mai safe acolo, sunt super în siguranță, ei n-au nicio treabă, adică ei n-au de ce să ți teamă, știi? Ei, cel puțin vreo 10 ani de acum încolo sunt Se liniștiți uh, safe. Bun. Asta, acum ar trebui uh, ar trebui să spunem ce apel face unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri din România, Vali Petcu, care scrie la Zoso.ro și care crede, și cred că nu e singurul, care crede că e doar o chestiune de timp până se va întâmpla o tragedie la metrou din cauza infrastructurii îmbătrânite și că având în vedere că autoritățile nu sunt în stare să se pregătească pentru momentul ăsta, zice valii, care mă rog, e cam prăpăstios, dar poate cine știe. Zice că ar trebui să ne păzim noi pielea, să fim noi atenți. Păziți-vă pielea, zice zosu, care recomandă celor care folosesc metroul zilnic să aibă la ei mereu trei obiecte care le-ar putea salva viața în cazul unui uh, accident de genul ăsta. O lanternă cu leduri, o lanternă micuță care poate fi luată de la orice benzinărie pentru că dacă se întâmplă să fie vreun incendiu fum, nu știu ce, o să fie întuneric beznă acolo și nu știi pe unde să apuci. O eșarfă, un baf, zice el. Sunt un soi de eșarfă. O eșarfă care poate fi folosită ca mască antifum și un obiect cu care să poate fi sparte geamurile securizate ale vagoanelor la nevoie. Ar fi un pix cu cap de oțel. Te de cumpărat pe net, costă vreo 3 dolari. 3 obiecte care nu costă împreună mai mult de 10-15 euro dacă stai să te gândești și care îți pot salva viața. Am panica de acolo, ai ceva care să te protejeze de fum, ai o lumină în care te orientezi și ai un obiect care să spargi un geam să poți să ieși din vagon înainte să fii călcată în picioare. Bun, hai să continuăm lista incidentelor. La mijlocul săptămânii, mai multe tramvaie care circulă pe liniile 1 și 46 tot din București au rămas blocate pe traseu după ce... Asfaltul dintre șine s-a umflat din cauza variațiilor de temperatură asta în iunie când mai mult a plouat decât. Da. regia, a fost regia de transport a fost sezizată cu privire la faptul că tramvaiele de pe linia 1, și 6 nu pot circula ca urmare a acitestei degradării spontane a asfaltului. Până e spontan e spontan în România. Da, de gradarea spontană a asfaltului. Înțelegeți în ce hal este infrastructura în țara asta? Da. Asfaltul s-a umflat și a crăpat și astfel a devenit... A, chestia asta a făcut imposibilă circulația tramvaielor. În București asta este o nenorocire dublă, pentru că odată că nu mai pot circula tramvaiele și doi, nici mecherii nu mai pot să meargă cu mașina pe, pe linia de, de tramvai. Și deci e foarte nasol. E, traficul e nenorocire mare cu chestia asta. Și, în fine, nu e o problemă doar la transportul în comun din București. Un tren care circula pe ruta București-Constanța a oprit forțat în gara Lehliu, sau cum îmi place mie să spun Lehliu. Lehliu, din cauza unei defecțiuni, garnitura risca să ia foc. Roțile ultimului vagon s-au blocat în mers, trenul a fost oprit forțat la Lehliu-gară, personalul CFR a folosit extintoare ca să împiedice dezvoltarea unui incendiu sau, după cum scrie realitatea.net, Textual, ca să-i citez, a, a, a, personalul ce a folosit instinctoare, zice reporterul de la realitatea Din instinct. Dar eu aș folosit totuși extintoare nu instinctoare, da, mă. Deșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Ha? Nu e mă Credeam că e semnalul de concurs. Dar nu e. Nu uitați că puteți câștiga o vacanță pe zi, la mare. Anul ăsta ocupăm Marea. Dacă știți parola de ieri, cu siguranță ne veți asculta și când auziți semnalul de concurs, sunați să luați vacanța. Ai si 7 și 42 de minute în această dimineață Radu Constantinescu și Caravana a Câinilor Europa FM se află în Craiova. Vom intra în legătură directă cu radul puțin mai încolo, însă avem răspunsuri la întrebarea dimineții. Ce ți-a plăcut cel mai mult săptămâna asta? Ca fost ziua mea, spune cineva și nu semnează la mulți ani. Arbitrii mi-au plăcut pentru că au fost ca niște tați. pentru noi, spune Cătălin din Timișoara. Emisiunile Europa FM, mulțumit are mult, meciul României sau meciurile României se ascultă în fiecare dimineață cu plăcere, spune Emil. Uh, meciurile de la Euro În sfârșit un campionat cu fotbal de calitate Nu exist există echipe mari și nici echipe mari Spune fost George din Trăgoviște au... Cred că a vrut să spună nu există echipe mici și mari uh -huh. chiar, chiar au fost mișto Meciurile până acum, acum pe bune ce am Da, da. da. Uh, Mie mi-a plăcut Judecata de joi și de mai Apoi marca CTP, spune Caraliu din Suceava Și Eu în mod special îi mulțumesc pentru mesajul Trimis în această dimineață Cel mai mult mi-a plăcut că a venit mama pe la mine Brusc întreaga acasă, miroasa Crăciun Sarma, sarmalele Sar e viața mea, spune Narcissi. Mă că mi se face foame. <laughs> cel mai mult mi-a plăcut că am luat salariu. Așa mic cum e el, dar l-am luat. Mi-a plăcut că mi-am sărbat 44 de primăveri ale vieții, spune Roxi din Piatra Neamț, la mulți ani. Mi-a plăcut că s-a circulat minunat în timpul meciului cu Albania, spune Claudia din București. Și cel mai mult mi-a plăcut Care că am câștigat. Meciul cu Albania? Cu Elveția, cred că a da. Cel mai mult mi-a plăcut că am câștigat un loc de suporter la maratonul Ștafeta Carpaților de duminică, unde va susține Smiley un concert. Spune Roxana, Am nu știu dacă se bucură pentru faptul că va merge la maraton, chiar și ca suporter, sau că vine Smiley și cântă. Asta nu înțeleg, deci, cum e maratoniștii după ce alergă 40 de kilometri prin munt, se duc și îl ascultă pe Smiley. Normal? Sau cum? Normal. Deci, se libile pe asfalt. Da, și pe Facebook sunt multe răspunsuri la întrebarea. A noastră ce ți-a plăcut cel mai mult săptămâna asta? Sandel zice mie săptămâna asta cel mai mult mi-a plăcut ziua până la meci. Apoi dezamăgire, știți voi? Dar continua, Cel mai mult în fiecare săptămână la prima oră îmi place să vă ascult pe voi în deșteptare, atâta timp, atât timp cât am timp, bună dimineața, băieți, ce ne mai place să ne lăudăm, știi? Adică mesajul ăsta normal. să multe da, Asta l-am ales primul. Bine, Sandele, să treci. Gelul cel mai mult mi-a plăcut o prăjitură mandină cumpărată de la magazinul românesc din Tenerife. Wow. Păi, auzi, asta cu Tenerife? Tenerife! Păi Era deci au, au și magazin românesc și iau și amandine acolo în Tenerife? Cred că e de mers acolo, nu? Dar dacă nu să facem, facem niște emisiuni de acolo? Adică... Din Tenerife? Uh -huh. Păi dacă plecăm acum, până săptămâna viitoare ajungem. Alexandra, îmi place că s-a terminat săptămâna asta și a venit weekendul prelungit, că luni sunt orusaile și e zi liberă, nu? Da. da, da. Pentru bugetari, desigur. Așa și pentru deci, banchieri. Nu? Și mă duc la Denim Brock Festival. Ce drăguț! Săptămâna asta zice Silvia, am împlinit un an de la Logodna, uh -huh. o lună de la cununia civilă. Bine că ai zis uh -huh. că era, eram pe cale să fac niște glume, da? Uh -huh. <laughs> și patru ani și 11 luni de când am realizat că el este sufletul meu. Tu îți dai seama cum e să trăiești cu Silvia pentru că ține minte toate aniversările astea și calculează. Și, și tu nu? Da, asta e. Deci ca bărbat n-ai nicio șansă să ți minte. Da, da, iar da, și da, cu data căsătoriei. Acum te mai ajută că ai telefoane de astea deștepte, îți spui un reminder și repetiție în fiecare an. Da, Facebook-ul și Mamă, deci un an de logodnă, o lună de la cununia civilă, 4 ani și 11 luni de când uh, s-a întâmplat ceva și am realizat că e suflet și asta se sărbătorește, știi? Rățioare... <laughs> Da, cel mai mult, zice Ioana mi-a plăcut că s-a anunțat caniculă, lasă mai vorbim noi luni și an trei. Berea rece, ce plăcut, cel mai mult mi-a plăcut și săptămâna asta. Berea rece? Da. E bine. Mulțumim tare mult pentru mesajele din această dimineață. Le așteptăm în continuare, în mod special, pe pagina de Facebook Europa FM. Să-l sunăm pe Radu să vedem ce face cu canile. Concertul live pe plajă, mă gândeam. Asta vorbim de live pe plajă. Da, da avem concert ocupăm marea anul ăsta. Mm -hmm. Pe lângă mă, minunatul concert sau minunata serie de concerte, pentru că avem 29, 30 și 31 iulie, mai avem și alte surprize, dar despre asta o să vorbim. Asta vreau să întreb. Când anunți și tu toți artiștii? Când, ce și Nu vrei cum, să frumos? facem asta săptămâna viitoare? Păi Uite, eu am întrebat când. Păi nu -și... știu... Din... Vorbim bine. Ne sfătuim luni sau luni, și Marți. Hai marți. Bine. Marți. Deci marți, marți, doamne, marți doamne. Marți doamne. avem și invitați. Poate o să vă spunem astăzi cine Aha. și cum. Bine. Avem invitat și astăzi în cetatea Băniei Radu Constantinescu pe platoul filarmonicului Oltenia. am o dirijorul nostru astăzi. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, vă despre locația, am avut asigurat aici în Craiova. Le mulțumesc foarte mult celor de la poliția locală care încă de aseară ne-au preluat și au avut grijă de și -au noi. Păzit. Și vorbesc cât se poate de serios. Mulțumesc tare mult! Eu o să știi că deja am început să mă simt pe plajă. Vă transmit de lângă un palm mier foarte interesant. E palmier, e asta, e... cu palmieri în fiecare oră și da, acolo sunt palmierii Olguței. Da, este fost palmier Olguței. Uh. Trebuie, că e important. Să împotriva mea, așa că să Lasă-l mă puțin să scape de poliția locală și după aia. Mă aflu și în fața consiliului județean deci asta eu... e, lasă că vorbim de palmier când te întorci acasă. Da, este bine oricum. Uh, uh, e, da, e tuns? Hai, <laughs> mă, să decășii momentul. Bun, ai cănci în dimineața asta mm. pentru cei care trec pe acolo cu mașina și ascultă Europa FM? Da, avem uh, avem. <laughs> <laughs> Zira adică de zi curaj. Solul, să văd dacă este fertil sau nu. <laughs> Cine e? e? e okay. Aole, până uh, de fertilitate. Uh, <laughs> <sau așa? laughs> Deci căni mai vorbim și despre căi. Gâng gâng asta cu câinele. Și câinele noastre că... arată foarte câinele. Auzi câinele le dai în cutie de carton, mă, că ia dacă vă câineal cu roșu, cred că dai schema polițianu. Și <laughs> gata culorii noi deci pentru pentru, pentru Craiova mă... avem o ediție specială cu albastru. Da. Da, sunt până la alba, albațul din capălă. M-am pregătit sufletește. Da, suntem aici, pe platoul Filarmonici Oltenia, în fața Consiliului Județean și a să Da, am înțeles. dar Bine, deci să mai zici de în trei. Păi palmieri Ai zis palmieri blăniți? sau am auzit eu greșit? Da, da, da, da. Este okay. al 29-lea oraș în care ajunge caravana noastră în ultimele 6 săptămâni. Oraș. Deci, mă iertați dacă văd palmier în <trui> a, Eu zic <trui> să ne oprim aici, am înțeles. Deci, rețineți, pe platou, fi la rândul nicio ducă Era a dus vom parte câini. Da. și ajunge în toate orașele cu palmier. Da. Da. Și el cu da. palmier. Strigă și tu hai Craiova de vreo două ori, Radu, da. ca să hai, craiova, fii prietenos. Hai Craiova, da. hai Craiova, hai Nu ține, nu, Viteaz, nu la nu ține degetele de în când spui da. asta. Asta e, încearcă să fii prietenos. Da. Și... Radu, succes! Slatina Mulțumesc. după amiază, nu? Vrem cu prioritate de la Slatina, apoi ne soarcem <laughs> prin de acasă. Bine, să ne spui, să ne dai un SMS să ne spui dacă au palmieri și la Slatina. Numai bine. Nu mai bine, te salutăm Baftă, Radu, 7.53 de minute vin știri Și vedem noi, poate semnalul de concurs Va duce o vacanță la mare Let's go! Vara asta ocupăm Marea oh, a 29, 30 și 31 iulie Summer Europa FM live pe plajă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 A luat unul dintre cele o mie de plinuri de carburant oferite de benzineriile MOL La pompa urmează Vlad Se uită pe bun A câștigat o minge și poate marchează și un televizor Sony la final Ce premii, ce campanie Numai în Benzinăriile MOL Vin în Benzinăriile MOL până pe 17 iulie și poți fi și tu câștigător Detalii pe molromânia.ro Cu EMAG și Hansa ai design și tehnologie de primă clasă Acum ai până la 30% reducere la electrocasnicele Hansa Să-ți utilizezi complet bucătăria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 Orbit. Îți plac fazele spectaculoase, golurile incredibile, joacă și câștigă în campionatul ofertelor Altex. Ai până la 700 de lei reducere la electrocasnicele Whirlpool. Cumpărăți mașina de spălat vase Whirlpool cu 5 programe spălare și capacitate de 12 seturi la numai 1199,9 lei, reducere 400 de lei. Altex, cel mai mic preț din România. afară e frig și norat și în casă arde gazul. Pe tata nervii l-au lăsat că bine nu a izolat și ăsta e necazul. Caruncă bani grămadă să se vezăscă fleții în loc să izoleze cu Termobloc pereții, că atunci dacă îl afla la cărămida Rostul, acum nu se apuca să dirdie ca prostul. Termobloc Izo, cărămidă cu izolație încorporată de la Siceram, pentru căldura căminului tău. Pentru a păstra natural căldura construiește cu Termobloc Izo, cărămida cu izolație încorporată de la Siceram. La eMag, cumper orice laptop cu Windows 10 și primești cadou Office 365 și 1TB care în cloud. Comanda acum laptop Asus X540LA cu Windows 10, procesor Intel Core i3, 4GB RAM și hard disk de 1TB la doar 1799,99 lei. eMag. Online. foarte simplu. Săptămâna asta la FeniMarket XXL Mega Discount, Pachet detergent automat de rodoi în unu, 6 kg cu detergent lichid 1,83 litri la doar 50,79 lei Și făina albă superioară Boromir 1 kg la doar 2,29 lei Îți aduc puncte bonus Suplimentare pentru echipamentele naționale La preț de suporte Oferta valabilă perioada 15-21 iunie 2016 pregătește mașina pentru vacanța de vară în servisurile Opel și fii olimpic la distracție și drumuri lungi. În toată luna iunie ai 20% reducere la piese originale și manoperă dacă mașina ta are peste 2 ani. Intră pe opel.ro și fă programare online acum. Știi că e bun la metro! Între 16 și 19 iunie ai mici bucur congelați la 12 și 99 de bani pe cazerolă, păstrăf somonat, eviscerat, calibru 1,3 kg origine Italia, la 27 de de bani pe bucată și nectarine origine Grecia la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 La Selgros ai 20% reducere la toate produsele Arctic și Beco. Fie că vrei frigider sau aragaz, hotă sau mașină de spălat, la Selgros în weekend prețurile sunt numai bune pentru echiparea casei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Cu Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Bună dimineața, este ora 8 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața, bine-am găsit la știri. Vremea caniculară astăzi la orele amiezii în zonele de câmpie și podiș din vestul, nordvestul, centrul și sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, mai răcoare va fi pe litoral și în Delta Dunării, 25-28 de grade. Spre seară însă apar nori în vestul și nordvestul țării, precum și în zonele de dal și de munte din celelalte regiuni, vor fi averse și vișeli. În capitală ne așteaptă o zi foarte caldă cu o maximă de 35, 36 6 de grade. Mobilă suflată cu aur, haine de lux și materiale de construcție este mita primită de primarul comunei Gilava arestat preventiv pentru 30 de zile. Informațiile apar în referatul întocmit de procurorii anticorupție. Are detalii Raluca Luca Anchetatorii susțin în referatul prin care au cerut arestarea preventivă a primarului Adrian Mladin și a omului de afaceri Marian Constantin că aceștia erau buni prieteni. În 2010, cei doi au înființat o firmă prin care să obțină contracte cu statul. Edilul comunei Jilava era cel care controla firma. S-a întâmplat chiar și în anul 2012, atunci când acesta a fost încarcerat pentru faptele de corupție cercetate de DNA în primul său dosar. Nu doar că firma în cauza a obținut mai multe contracte cu primăria Gilava, dar în plus primarul Adrian Mladin a a primit mită de mai multe ori de la omul de afaceri Marian Constantin. Șpaga consta în articole de mobilier și piese decorative, unele suflate cu aur cumpărate din Milano. Tot din orașul italian, Edilul a primit haine de lux. Primarul a luat mită și materiale de construcție pentru vila sa din comuna Jilava. Angajații din domeniul asistenței sociale vor picheta astăzi sediul Ministerului Muncii sunt nemulțumiți de salariile pe care le primesc, spun ei, cele mai mici din sistemul bugetar. Ei cer să beneficieze de aceleași majorări salariale de care se bucură angajații din Sănătate și Educație, susține reprezentantul acestora Ștefan Teoroc. Efectul ordonanței 20 aprobate de guvernul tehnocrat al lui Domnul Cioloș este insesizabil în timp ce sănătatea și educația au primit salarii noi nouți. Tot respectul pentru colegii din sănătate și din educație, nu înțelegem de ce ministrul tehnocrat al muncii a ales să împartă sectorul public în șmecheri și fraier. Până la rezolvarea revendicărilor, angajații din Asistența Socială vor picheta sediul Ministerului Muncii în fiecare zi. Premierul anunță că va analiza activitatea Ministrului Agriculturii după adoptarea de către Parlament a moțiunii simple împotriva lui Achim Irimescu, de în vrea să discute cu acesta înainte de a lua o decizie privind păstrarea lui în echipa guvernamentală. Șeful Guvernului da asigurări că problema subvențiilor în agricultură se află în atenția cabinetului, dar că întârzieri la plată s-au înregistrat în toate statele comunitare din cauza birocrației. Deciziile privind calendarul de plată acestor subvenții anul acesta depins și de rapiditatea cu care s-au luat sau nu anumite decizii de repartizarea fondurilor pentru agricultură în anul trecut. Știu că domnul ministru Irmescu a dat aceste explicații. Deci acest subiect l-am avut și l-am în atenție în continuare. Premierul dacian Ancelo și-a reamintit că, în urma votării unei moțiuni simple, șeful guvernului nu are obligația de a-l demite pe ministrul vizat. În Marea Britanie, campania pentru referendumul programat pentru peste o săptămână este îndoliată de uciderea unei deputate laboriste militante împotriva ieșirii din Uniunea Europeană. Joe Cox, în vârstă de 41 de ani, a fost împușcată și înjunghiată de un naționalist în apropiere de orașul Leeds. Femeia a murit aseară la spital. Premierul britanic David Cameron a reacționat la câteva ore după tragicul eveniment. Este o veste tragică și îngrozitoare. Gândurile mele se îndreaptă acum către soțul lui Joe Brandon, către cei doi copii și către toată familia. Am pierdut Ostea. Era un foarte bun deputat de campanie cu o inimă foarte mare. Oamenii vor fi foarte triști în urma celor întâmplate. Cred că e corect să oprim activitatea de campanie și să ne gândim la familia ei și la ce au pierdut. Suta de oameni, inclusiv numeroși politicieni, s-au strânsați noaptea la Biserica din Bristol și în fața Parlamentului de la Londra pentru a-i aduce un omagiu parlamentarei laburiste. Un bărbat în vârstă de 52 de ani, cel mai probabil atacătorul, a fost arestat preventiv de Poliția Britanică. Șapte huligani ruși care s-au aflat în Franța pentru câteva zile, pentru Euro 2016, au atacat ieri la în un grup de turiști spanioli. În urma violențelor, două persoane au fost rănite și se află în stare gravă, scrie presa germană. Suporterii ruși -aflau la, în drumul de la Moscova incidentele au avut loc în fața catedralei din oraș. De la începutul campionatului european de fotbal și până acum, peste 300 de persoane au fost reținute în Franța pentru violențe, furt sau distrugeri. Trei suporteri din Rusia au primit condamnări la închisoare cu executare. Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Piloții de Formula 1 sunt îngrijorați înaintea marelui premiu al Europei care se va desfășura în acest weekend pe noul circuit stradal de la Baku. Liderul clasamentului piloților, Nico Rosberg, declară în presa engleză că se teme de un accident major, mai ales pe zona intrării la boxe, unde o șicană de mare viteză se află destul de aproape de peretele de protecție. De asemenea, în trei dintre virajele circuitului, zona de protecție este destul de mică, iar experimentatul Jenson Button avertizează că vitezele de rulare vor ajunge la peste 320 de kilometri pe oră. Marele premiu al Europei se va desfășura în premieră în Azerbaidjan, duminică de la ora 16, iar mâine vor fi calificările. Atletico Madrid l-a transferat pe coordonatorul de joc al lui Benfica Lisabona, Nicolas Gaitan. Mijlocașul argentinian de 28 de ani va fi prezentat oficial de finalist al Ligii Campionilor când se va întoarce în Europa de la Copa America. Gaitan juca la Benfica din 2010 și a marcat pentru Lusitani 41 de goluri în 252 de meciuri jucate. Atletico negociază de luna trecută transferul mijlocașului, iar presa internațională scrie că suma de transfer ar fi în jur de 25 de milioane de euro. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 8 și 6 minute. Continuăm cu Republica Fantastică România. Avem noi departamente în primăria Sinaia. Nu știu dacă știți. O să aflați imediat. Avem direcția Blackjack. Așa. Mai avem departamentul Texas Hold'em. Așa se numește din câte da. știu eu da, da. Iar ședințele de Consiliu Local Înțeleg că se țină în sala ruletei da. Nu știu dacă rusești Nu, e ruleta românească în care pierzi orice-i face Asta e la primăria Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine We love each other 'cause love is for free. Your love is for free. Yeah, love is for free. Your love is for free.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 sugar and honey, no, we don't need any money, we love each other cause love is for free. You're a beautiful woman sitting in the sun, you're like the rain in a summer day, you're the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 For free I wanna know if you like me Girl, give me sugar and honey Cu cupa shaman love is for free 8 și 10 minute nu ratați concursul nostru puteți câștigă o vacanță pe zi dacă auziți semnalul de concurs și știți la zilei Republica fantastică România Da nu mă aș arunca să spun unde s-a născut supra realizmului una în, în România, în România sau oricum în Franța sau mă rog Eugen Ionescu, sau dar este cert că el a ajuns la maturitate și prosperă în țara noastră, mai ales după ultima rundă de alegeri locale. Deci ca anul ăsta n-a fost niciodată da. de când avem noi alegeri libere în țara asta de 20 mai mas sau menos cum ar Știi zice cum mexicanul. Anul da? ăsta doar alegerile au fost libere pentru că da, aleșii din, nu mulți, prea mai sunt. Exact, exact, da, bun. <laughs> Bine, azi vorbim despre situația bizară din Sinaia. Știți, știți, Sinaia e locul acela în care bucureștenii încearcă să ajungă... Din când în, din când, când, în când. Hai că la Sinaia blocă. mai ajungi. Până la azi. Sinaia mai da. ai șanse, da. Bun, aici localnici au ales pe 5 iunie ca primar un domn care, ce surpriză, are probleme cu legea. Of. În sensul în care instanța i-a interzis să ia legătura cu angajații primării sau să se apropie fizic de primărie. Băi, ceva fabulos asta. Da, ca atare, în Sinaia primarul e considerat atât de periculos pentru finanțele orașului Încât justiția a interzis până un alta să se apropie de safe. Adică e un proces în curs, domnul respectiv e judecat pentru fapte de corupție. Mai avea rost să mai precizăm asta? Nu. Da. Deci e judecat și până una alta justiția a zis, băi, știi ce, până ne lămurim noi ce s-a întâmplat acolo și vedem dacă ești vinovat, dacă nu ești vinovat, e mai prudent să stai departe de safe. Știți că am mai zis că mulți dintre politicienii ăștia care se înscriu în cursă și vor să devină primari sunt precum spărgătorul care se angajează la bancă. Singurului plan este cum să facă să ajungă paznic de noapte la safe. Așa e așa și cu ăștia. Și justiția zice, bă, tu nu te apropii de safe și nici nu mai vorbești cu angajații băncii. Da, da, a fost ales. Acum ce facem? Îl lăsăm în exil? Aici, ce să spun? Aici ar trebui să vorbim despre alegători, dar nu vreau să vorbim, nu, nu despre... vorbim despre alegători. Bine, și, noi am... și, și nouă ni s-a întâmplat în, instant, în plan, da. București. Domnul respectiv, pe numele Vlad Doprea, trebuie să depună jurământul. Că dacă a fost ales și încă justiția nu l-a n-a decis că e vinovat și nu l-a închis, el are dreptul să depună pună jos. Dar cum să facă asta dacă n-are voie la primărie? Nimic domnul a ales alt loc. Ghiți unde? La biserică. La casino! Aaaa! La biserică. Băi, deci mie mi se pare fenomenal. Adică știi cât de nimerit. Ce simbolism are toată povestea asta. Adică ăștia... Casino e locul în care te duci, jos joci banii și pierzi. Foarte rar se întâmplă să câștigi. Exact cum fac alegătorii din Sinaia cu banii lor, Prin uh -huh. vot. Adică, la păcănele Da, i-au jucat la păcănele și i-au pierdut L-au votat pe Vlad Oprea și pot să le pune deja cruce Nu mai au nicio... Da. Deocamdată n-a fost stabilit o zi în care Oprea va jura Dar cel mai probabil acest eveniment va avea loc săptămâna viitoare Legea nu prevede nicio restricție legată de clădirea Sau de locul în care și local pun jurământul Că și legiuitorul câte imaginație să fie avut astăzi sus pe jurământul nu cred că putea să spune trebuie de pui în sala de festivitate. nu cred că s-a gândit vreodată da. legiuitorul care putea avea o problemă de genul ăsta. Da. Adică, de exemplu, alții, mulți vor putea depune jurământul la vorbitor. Că legea nu <laughs> împiedică. Dă dacă poate să se ducă la vorbitor și să bagi mâna prin fantaia, aia și să pună mâna pe Biblie sau pe Constituție în cazul în care nu dorește Biblia sau Coranul sau ce vrea el și să jure prin fantaia de la vorbitor printre gratii. Deci dacă poți să bage mâna printre gratii ca maimuța fac <laughs> și pune mâna pe Biblie poți să jure, mă. Înțelegi? Da, și la Câmpina, de exemplu, primarul reales și consilierii locali vor depune în jurământ sala de spectacole de la Casa tineret. Deci e spectacol, mă, ce da, mă. e? Cătălin Cherecheș că ziceai de biserică Așa. La care e în Baia Mare Da, Baia Mare și el e după A fost ales gratii. în timp ce era în arest Și da. este în arest da. El nu vrea să scoată mâna prin gratii Vrea la catedrală să depună Uite, vezi? Amest. Așa? Vezi? Gând la gând cu da. domnul primar și Episcopul a fost întrebat Ce e citat de Hot News Am văzut ieri Episcopul de la catedrală de acolo din Baia Mare Zice că el nu are nimic împotrivă Că biserica se ocupă cu oricum De dreptarea păcătoșilor Deci vezi? Biserica considera vinovat și vrea să ierte. Asta fșteptarea cu vreodranul și George za La eu am breath, rest your head, close your eyes. You are right.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 18 minute, rămâneți prin preajmă, avem știri din Vaslui, din orașul Vaslui. A, nu, pe pune, trebuie să... Asta e, nu e de pierdut asta de azi. Turul României Mama cu e... detalii senzaționale de la Sorin Saizu din Vaslui în această dimineață. Peste doar câteva minute... Dar -a inventat... lui... Să le spunem doar atât, ascultătorul, yeah. ca să înțeleagă. CNADNR a inventat o nouă metodă de asfaltare în țara asta. Nu o să vă vină să credeți. E ceva treu. unic, unic, are legătură. da? <laughs>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 Știi că e bun la metro. Între 16 și 19 iunie, ai mici bucur, congelați la 12 lei și 99 de bani pe gazerolă, păstăv somonat, eviscerat, calibru 1, 3 kg, origine Italia, la 27 de lei și 99 de bani pe bucată, și nectarine, origine Grecia, la 3 lei și 49 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client.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 Cu EMAG și Hansa ai design și tehnologie de primă clasă. Acum ai până la 30% reducere la electrocasticile Hansa să-ți complet bucătăria. Cumpără de pe EMAG pachetul promoțional format din plită pe gaz și cuptor electric incorporabil cu 10 funcții, grill și rotisor la doar 1099 de lei. EMAG online va fi merus.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 la Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Dar când e sărbătoare, promoțiile țin mai mult de 3 zile, de vineri până luni. În perioada 17-20 iunie ai bere blondă marcă proprie 365, 2 litri la doar 3,49 lei. Ketchup dulce Tommy 500 de grame la doar 3,19 lei. Și cafea Don Cafe selectit 600 de grame la doar 15,99 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 FM pe frecvență cu tine. Ai ales, Europa FM. Pentru știrile alese cu grijă și prezentate cu bun simț. Ascult o mașină fiecare zi. Eu ascut pe Vlad pe trei ani si viață. știri, acum câțiva ani am rămas în depozit și datorită Europa FM am reușit să ajungem înapoi la crevă de lângă București. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine.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 Let's Swing Twin și Caching, 8 și 28 de minute. Prieteni, bună dimineața, vă spunem din nou din studioul de așteptarea și vă reamintim că dacă, asculta, dacă auziți cumva semnalul de concurs, puteți câștiga în cazul în care știți și parola o vacanță pe zi la mare ascultând Europa FM. 8 și 28 spuneam... Turul României la Europa FM Asta de azi e total. Mergem la vaslui, nu? Să... Păi... Autoritățile s-au apucat de treabă, înțeleg da. acolo. Da, mă rog, cam fiecare an, după iarnă, după ce trec ploile, drum murile sunt varză și județul vaslui nu face excepție. Nenorocire pline de gropi. E, în vaslui autoritățile au trecut la reparații. Bravo domnule, felicitări! Da, de Așa, la... Felicit. Secția, din secția Drumuri Naționale din CN-ADNR, băi s-au apucat, au trimis echipe. Mm -hmm. Metoda de reparație este cu totul nouă, e ceva, o mare descoperire. Oh, inova ceva? Da, este o descoperire a cn Încă nu e patentată, dar cred că va revoluționa lumea. Mm -hmm. Nu se toarnă asfalt. Mă, mă se toarnă tare. nisip. Wow. Deci în gropi se pune nisip bătucit cu un pic de apiță Se bagă nisip și apă Reparațiile sunt e foarte eficient, sunt gata în doar câteva minute A, da, da, și tot așa, câteva da. minute Pe principiu, pe nisipul din asfalt, eu am scris numele tău A trecut mașina noaptea, l-a șters și îmi pare rău Sorin Saizu, bună dimineața Bună dimineața, Sorin Bună dimineața! Băi, stai Așa puțin. Deci da? sunt niște fotografii, Sorin ne-a trimis fotografii, o să le punem și noi pe Facebook și au apărut și pe site-ul, cum se cheamă site-ul la care i publicat Sorin? Observatorul de Vaslui, nu? Da, pe Așa. Băi, imaginele sunt incredibile, incredibile. Să vezi un drum în România asfaltat cu nisip este noaptea nisip. minții. Nisipat cu nisip, dar înțeleg că vă simțiți ca la mare acolo în Vaslui. Da, dacă nu, cine nu, a, nu poate ajunge la mare, da, la Vasui fără nicio problemă Plaja pe drumul național e întinsă pe câteva kilometri, adică fără nicio problemă Drumul național 15D Da, care leagă Vasuiul de județul Neamț și de județul Iași Este un drum intens circulat, cu mii de mașini care transitează această șosea care s-a deteriorat tot mai mult în ultimii ani nu s-au făcut reparații capitale nici măcar cârteli cu asfalt doar cu nisip în acest an așa cum ați văzut și voi gropile sunt asupate cu nisip muncitorii vin practic cu roaba încărcată cu nisip, cu blopata umplu groapa respectivă cu nisip, toarnă apă, o bătucesc și dacă mai, mai departe e ca de în vremea copilăriei că... mele pe cuvânt dacă nu exact. făceam, eram la bunici făceam la țară și făceam, naci. nu, dar făceam castele pentru pui de pisică pentru pisicuțe și înțelegi de făceam căsuță, tot și din nisip, venea cu trebur, Da și din noroi exact, <laughs> cum ai ghicit? <laughs> <laughs> exact la asta m-am gândit și eu la castele de nisip atunci când am văzut cum pun apă peste nisipul ăla ca să-l întărească Poate apă, era apă fierbinte Uh, asta chiar nu știu să dacă era fierbinte sau... Băi, stez este mă. Păi ce, mă, betonul nu e și el? Ce e? Praf și apă, nu? Eu așa am remarcat. Dintr-un sac pui niște praf alb și gata. Da, cred că am v rămas doar praf. Îmi dă cineva un mesaj, zice, hai la Măgurele să vezi drum asfaltat în Măgurele cu pământ. Pământ. -a. Da, a, și zice, faci poze. Hai, da, fă, po trimite poze, te rog, Gabi. Vă. Da. Așa zi. Acolo se pot planta flori unde s-a pus pământ Ciert este că Aici. sunt porțiuni foarte mari de drum pe care s-a pus nisipul acesta Iar uh, viața soferilor și siguranța traficului nu este ok Pentru că dacă circul cu o viteză și ești nevoi să pui frână Sau știu se întâmplă ceva, riști să te răstorni, te efectiv. Oamenii ăștia nu întâmplă. sunt toate mințile da, Dar cine recepționează lucrările astea? El repară, el recepționează A, ce da? vrei. Păi da. Deci Foarte de unde vreun. sunt? De la secția drumuri naționale? Ai da, verificat, De la secția drumuri naționale, da, da, da. Pentru că e drum național, da. Da. și pe mașina respectivă, că e de la Regiunea Bărnat, că sunt șapte regiuni la CNADNR. Da, da, da. da. da. Și de la... Mulțumesc, Sorin, să reamintim. Mulțumesc. Deci am eu câteva informații? Veniturile DNR pe 2016. 5,83 miliarde de lei. Wow. Adică 1,3 miliarde de euro. Număr de angajați la CNA DNR în 2016, 6.382 de angajați. Wow, wow. Cheltuieli cu salariile, 308,4 milioane de lei, adică 68 de milioane de euro, cu 11% mai mult ca în 2015, deci au crescut salariile, probabil că au făcut economică, dacă nu mai folosesc bitum și folosesc nisip sau pământul da, da, mai da. ieftin. Bonusuri la salarii, 21,6 milioane de lei, adică 5 milioane de euro, numai bonusuri. Rovinietă cumpărate de fraierii de români Începând cu Pentru drumuri Începând Așa. cu 126 de lei pe an Dacă ai mașină Până la 5450 Dacă ai cam, cameon Of, ce bine le merge of. Deșteptarea Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM Am căutat zilele astea pe Facebook M-am uitat stânga-dreapta și am găsit postarea unei prietene Absolut fascinantă Acum, ha, ha, ha, ha, da, da. O, să, o să o citim imediat în deșteptarea uh, Ca să vedeți așa cam cum, se film, cum filmează poliția Și care sunt uh, rezultatele uh, da, da, hai să lăsăm Pe Rosamazzotti să-și facă treaba și revenim Un alt Dove la Un alt che. name un'altra te un vaio simile, un vaio simile, mi ne sa tu sapere chissà se c'è che in un altro viso cogliere in so son. Quelli, sguardi sempre attenti, agli spostamenti, quando dal tuo spazzo me ne uscivo un po'. for you to pull redo Cred că acum ar fi fost momentul concursului, dar nu e Ion aici deci să ne da. bucurăm de chestia asta. 8 și 37 de minute. Da, o grămadă de capcane în trafic, ați văzut. Mai nou a început să se asfalteze cu nisip și apă în vaslui. La Măgurele ne transmite o ascultătoare că se asfaltează cu pământ. Aștia din Măgurele sunt avantajați. Păi, se vede bă, că este lângă București aici. Exact. și șmecherii, aici pământ, poți să plantezi floricele, nu știu ce, nisip, ce să mai faci, vin pisicile. <laughs> Da. Da. Bun, deci multe capcane în trafic Una dintre ele este descrisă și de una dintre prietenele de pe Facebook al lui Zaf Nu știu dacă este adevărat, dar e super funny Florii Grigoraș o cheamă pe doamna respectivă Bună și dimineața, Florii, zice Florii. Așa, ia să vedem, lasă că aflăm dacă... Băi, foarte mișto povestea, fiți atenți Florii zice așa, mergeam cu mașina și am observat, la un dat blițul cam Unei camere de filmat pe marginea drumului Și am înțeles atunci că am fost înregistrată pentru depășirea vitezei Dar eu știam că n-am depășit-o pentru a mă convinge de asta, m-am înconjurat un cartier și am trecut iar pe acolo, mult mai încet decât limita prevăzută. Dar camera, din nou, m-a înregistrat. Părându-mi să amuzant, am mai trecut așa de trei ori pe acolo. De fiecare dată filmând cu mobilul bordul mașinii pentru a avea proba indubitabilă a faptului că este defectă camera rutieră de înregistrare. Bravo. Și deja mă gândeam că imediat ce-mi vine amenda, îi și dau în judecată. Bravo domne, așa trebuie bravo Reacție cetățenească, nu știu ce După care doamna continua După două săptămâni prin poștă Primesc cinci amenzi Pentru că am mers fără centura de siguranță Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM ah, Dimesie Verda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 bing, 72069599. Asta în caz că nu știați numărul de telefon Europa FM. Dacă știți parola zilei, puteți uh, câștiga o vacanță la mare. O dăm și astăzi și peste toate astea, în cazul în care nu știați, regulamentul prevede și o vacanță în fiecare vineri pentru cei care se înscriu la concursul nostru online pe Europa europafm.ro. Deci puteți intra și acolo să vă înscrieți online și să câștigați o vacanță la mare, dar nu pentru toți. Tincuța, bună dimineața Tincuța. Ce faci, tincuța? Noi dimineața, o ascultam. Foarte bine, de la ce oră ne asculti? Vă spun în fiecare zi, ce mașină. Da, cam de când, așa, De la ce oră încep să ne asculti dimineața? Păi, pe la șapte, fără cinci, așa. Pe la șapte, fără cinci. Și tincuța la mare acum? Da! E bine, de unde ești, tincuța? De unde ești? De un, de fapt, sunt din Bragadiru, dar am în București. În București, perfect. Tincuța, ține parola. Le-am în bizar. Cum? Les zanfam bizar Le zanfam bizar Bravo Tincuța Pleși la mare Da, mersi frumos Ce mai elefantul Ce mai copilul Cu tot junk food ăsta apropo, George La multe ani Mulțumesc are mult Mulțumesc Tincuța Cu cine da. pleci la mare Păi cu soțul și Cu mea de 10 Ah, se vă trebuie, bravo. Nu nu, soacră. nu. Nu, soacră. No. <laughs> nu, <laughs> nu. nu. Re, re, Repus premiul. <laughs> în concediu, nu. Bravo, din felicitări <laughs> împreună cu <Bine. laughs> soțul și fetița, mergeți la mare, ați câștigat o vacanță astăzi la Europa FM. Lucrul asta se poate întâmpla și luni dimineață, în sensul că după ora 10 avem parola zilei, o puteți afla foarte ușor, ascultând programele Europa FM, iar luni dimineață poate pleca să la marea cine știe. Tincuța a câștigat, dar după ora 9, să declarăm un câștigător de pe site-ul europafm.ro Dacă v-ați inscris acolo prin tragere la sorți, puteți câștiga de asemenea o vacanță. 8.44. Avem chip ceva gadgete? Avem, avem, da? Bine. Un, un anel. Un anel? Un anel. Nani. Dacă un anel. ar fi după mine, aș turna într-un pahar. Timpul până când o să te văd L-aș da tot pe cât că dintre atât i voi. Eu mereu mă întorc la tăi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 Ște sus și făm cu mâna Spor, spor, sunt ca tine călător, râd ca tine, plâng tine, lângă tine. Poți să vor? Și am spus că zbor, zbor, zbor.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 sus și fă cu mâna și 48 de minute van și Fly Project la Europa FM. Gadget News la Europa FM. Un gadget pentru mămici și tătici de bebeluș. Așa. O cameră video inteligentă care monitorizează și evaluează somnul bebelușului, care nu doar monitorizează și dă bip, e mult mai șmecheră. Treaba Așa. se numește Nanit. Camera, nu bebelușul, arată ca o veioză așa foarte elegantă, se pune lângă pătuți, filmează bebelușul când îl pui în pătuți. Pui bebelușul în pătuți și începe să filmeze. Camera are evident senzor de mișcare și filmează și în infraroșu, evident, deci pe întuneric, da? adică să filmeze în întuneric, se sincronizează cu aplicația de smartphone. Camera uh, poate recunoaște mișcările bebelușului și poate face diferența între mișcările firești din timpul somnului și cele pe care acesta le face când e treaz. Și ca atare, aplicația știe să te avertizeze doar în anumite situații, când bebelușul chiar e treaz și are nevoie de tine nu, să nu te agiți degeaba la orice mișcare din pătuț. Oricum te notifica soția ști mai, știți mai bine, cred. Da, e bun și în delegație asta. Da, în delegație ca să vezi, să te notifice asupra mișcărilor care au loc. Da. Evident, aplicația îți dă o sumedenie de date despre calitatea somnului celui mic, face grafice, urmărește evoluția somnului bebelușului, spune dacă dormim mai mult sau mai puțin noaptea asta față de noaptea trecută. Are o mulțime de treabă. Da. La tine e mai simplu. Aplicația știe din prima. E setată, știe că nu dormi deloc, deci nu e nevoie de niciun calcul. Nanit are și o sursă de lumină pentru noapte, discret așa, și un difuzor care poate uh, playa, replică zgomote din natură. În cazul bucureștenilor clacsoane motoare și în jurături. <laughs> ce? Da. Prețul 350 de dolari. 350 de dolari? Dacă, da, în toamnă. Mamă, stai să vezi ce zgomot te scot eu acum. <laughs> 8 și 50 de minute, radio voting după nouă și... dublu sau nimic. Is My, is on that My brain is running. Every day a little bit more. The light is fading now. My force are being sucked to nothing my, my fear is smiling and my dread is singing. Every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the. Glow. It's like bună muzică la Europa FM și în această dimineață 8:53 de minute vin știrile Europa FM, dubl sau nimic, înscrieri și 800 de euro imediat. Go, Vara asta ocupăm marea. On, 29, 30 și 31 iulie. Right uh. summer time. Summer time. Europa FM live pe plajă, powered by Selgros. Un eveniment organizat cu sprijinul primăriei Municipiului Mangalia.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 De ani de zile îți este și confidentă și umbrela, Îți cară bagajele, bicicleta, cumpărăturile, rolele, te suportă când fredonezi melodia aia de dimineață și nu se supără când dai cu ea în gropi. Mașina ta Ford îți este cea mai bună prietenă! Mulțumește-i cu revizia Ford Motorcraft la doar 309 lei cu TVA! Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimbul ulei și filtru ei, schimb filtru aer și manoperă. Detalii pe Ford.ro!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 Și genți Pentru cumpărarea a minim două bucăți din fiecare categorie și 30% la toată gama de pantaloni și jeans din colecția primăvară-vară 2016. Oferta valabilă la limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Metro, împreună de 20 de ani. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Bună dimineața, este ora 9! Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile europene.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 Oferte speciale pe litorale și pe Valea Prahovei pentru weekendul prelungit de Rusali. agenții din turism spun însă că rezervările pentru Sinaia, Bușten și Azuga nu depășesc nivelul celor făcute în mod obișnuit la sfârșit de săptămână în perioada verii. Pe litoral sunt așteptați peste 40.000 de turiști, preferată este stațiunea Mamaia. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Hotelurile de pe Valea Prahovei s-au pregătit cu oferte speciale pentru weekendul prelungit de Rusalii, oferte care variază de la 1 la 3 nopți de cazare și includ cină festivă sau vouchere pentru vizitarea de obiective turistice. Un hotel de 3 stele din Sinaia, de exemplu, are în oferta de Rusalii o noapte de cazare cu mic dejun, cină cu program artistic în seara de duminică și relaxare la centrul spa al hotelului, parcare și toate taxele incluse la 329 de lei, camera dublă. La Buștena un hotel de trei stele, oferta de Rusalii este concepută pentru trei nopți de Cazare și include mic dejun, două mese la alegere, internet, parcare, acces pe terenul de sport și gratuitate pentru copiii mai mici de șase ani. Tarife mai mici sunt în poiana Brașov pentru virele care se închiriază la cheie. Foarte solicitată în această perioadă este zona Branmoeciu, dar și Râșnov. Și hotelierii de pe litoral spun că s-au pregătit și au tarife cu până la 30% mai mici față de prețurile din această perioadă. Prețurile încep de la 30-35 de lei pe cameră fără mic dejun și ajung până la 220 de lei pentru o cameră în regim all inclusiv Trenurile CFR călător care circulă pe rutele cele mai solicitate vor avea vagoane suplimentare de Rusali luni pe 20 iunie, zi nelucrătoare potrivit codului muncii. Vor circula în plus două garnituri de la Baia Mare și de la Bistrița Nord, ambele către Cluj Napoca. Compania CFR recomandă călătorilor să-și cumpere biletele din timp. De astăzi, cei care vor să meargă în vacanță în Grecia pot călători cu trenul pe ruta București-Sofia-Salonic. Aceste trenuri vor circula până pe 4 septembrie. Plecările sunt programate în fiecare vineri, iar întoarcerea în București este duminică. Primăria Capitalei împreună cu conducerea Radet trebuie să găsească soluțiile pentru a rezolva problema dintre Regie și Elcen, spune Ministrul Energiei. Declarația acestuia vine ca răspuns la solicitarea primarului ales al Capitalei, care i-a cerut să deblocheze fondurile necesare pentru reparațiile ce trebuie făcute la rețeaua de termoficare. Problemele iscate de neînțelegerile Radeț-Elcen se țin lanț, iar bucureștenii din 30 de blocuri din zona Grivița nu au avut apă caldă din cauza unei avarii. Lucian Popescu. Găsirea unei soluții este prioritară, spune ministrul energiei Victor Grigorescu. Acesta a declarat că în perioada imediat următoare vor avea loc discuții la care vor participa și reprezentanții ministerului. Asta nu este o decizie care depinde numai de noi. Chestiunea, din nou, cum spuneam, a relației dintre Elcen și Radet și identificarea unei soluții pe termen lung este prioritară. Primarul ales al capitalei, Gabriela Fire a făcut un apel către ministru căruia i-a cerut să deblocheze fondurile necesare pentru reparațiile ce trebuie făcute la rețeaua de termoficare. Fac un apel public la ministrul Energiei să discute cu reprezentanții Elcen, care sunt în subordinea domniei sale. Apa caldă pentru bucureșteni, mai ales pe caniculă, nu reprezintă un moft, este o necesitate. La 15 iunie Radet avea o datorie de 3,62 de miliarde de lei către Elcen. Din această cauză Elcen a ajuns să datoreze 540 de milioane de lei către furnizorii de combustibil, 822 de milioane de lei către bugetul de stat și 383 de milioane de lei către alți creditori. Astfel, Elcen poate fi executată silit în orice moment de către furnizorii proprii. RomGaz a obținut în instanță poprirea conturilor Elcen cu aplicare din 2 iulie. Fostul primar al Ploieștiului a fost condamnat în prima instanță la trei ani de închisoare cu executare. Iulian Bădescu a fost găsit vinovat de luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebite grave după ce a finanțat ilegal din banii municipalității echipa de fotbal Petrolul Ploiești cu 8 milioane de lei. În schimb, Bădescu a cerut 300.000 de euro, adică 10% din valoarea totală a sumelor care urmau să fie acordate de primărie. Mulțumim tare mult, Ioana! Continuăm cu sport! Luca Pastia! Până dimineața, Polonia și Germania au remizat 0-0 în a doua etapă a grupei C, din care ar putea proveni adversarul României în cazul calificării în optimile de finală. Chiar dacă nu s-a înscris, a fost un meci cu ritm bun și câteva ocazii de ambele părți, în cealaltă partidă din grupă Irlanda de Nord a învins cu 2-0 Ucraina. Câștigătoarea grupei preliminare, din care au făcut parte și tricolorii, a deschis scorul în debutul reprizei secunde prin McCauley, iar McGinn a mai lovit dată în minutele de prelungire. Ucraina rămâne astfel fără punct Germania și Polonia au câte patru, iar Irlanda de nord 3 puncte. Amintim dacă ar termina pe locul al doilea în grupa sa, România ar juca în optim cu ocupanta locului secund din această grupă. O calificare de pe locul al treilea ar însemna o confruntare cu câștigătoarea grupei C sau cu câștigătoarea grupei B. Aici situația este complicată, Anglia a învins cu 2 la 1 țara galilor după ce Bale a deschis scorul din lovitură liberă în finalul primei reprize, golghederul campioanei Leicester City, Jamie Vardy a egalat, iar Staric a decis bătălia în minutul 92. Anglia are astfel 4 puncte, Țara Galilor și Slovacia câte 3, iar Rusia un singur punct. În ultima etapă rușii vor înfrunta pe Galezi, iar slovacii pe englezi. Astăzi la Euro sunt programate meciurile Italia-Suedia de la ora 16, cehia croația de la 19 și Spania-Turcia de la 22. Calcule, calcule și iar calcule. Încep calculele și pentru dublu sau nimic. Avem 800 de euro în această dimineață și în mod excepțional, pentru că e vino, și nu miercuri avem radio voting în câteva minute Europa FM Europa FM pe aceeași frecvență cu tine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 base 99 minute, ascultați Europa FM. Imediat, imediat, imediat, imediat avem Radio Voting o ediție specială astăzi. E ediție de weekend. Avem o piesă cu doi super băieți care au trecut fiecare prin separat prin studioul Europa FM, dar o să vă spunem imediat despre cine e vorba. Lansăm dublu sau nimic, 1769 este numărul de SMS, așteptăm mesajele voastre așadar la 1769, trebuie să scrieți musa acolo dublu, numele vostru și localitatea, orașul, sătucul, comuna. Localitatea în general unde ascultați Europa FM Contul dublu... bancar Nu, asta nu, Ce? nu, contul bancar ni-l dați după dacă răspundeți corect la întrebări Așadar scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Într-un SMS pe care îl trimiteți la 1769 Vă reamintesc, puteți trimite câte SMS-uri vreți voi Radio Voting în 7 minute În deșteptarea la Europa FM <sus>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 sănătoase. Alege-l pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citi cu atenție prospectul. Afară e fric și enorat și în casă arde gazul. Petata tata nervii l-au lăsat că bine nu a izolat, și ăsta îi necazul. cazul. izol Iso, cu izolație incorporată de la siceram pentru căldura minului tău. Este în aer, este în sângele tău și mai presus de toate este la picioarele tale.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 La Mega Image și and go in fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Dar când e sărbătoare, promoțiile țin mai mult de 3 zile, de vineri până luni. În perioada 17-20 iunie ai ceapă de porc marinată fără os, lăbușe la doar 17,99 kg, ceapă galbenă marca proprie 365, ambalată la 2 kg, la doar 3,59 kg și ceapă gusto românești la doar 9,99 kg. Prinde promoția de weekend de la Mega Image! Fără,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 769 scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM, avem întrebările 1 2 3 4, patru întrebări, dar avem și radio voting. să vă auzim la 0372069599. Dacă vă place cea mai nouă piesă Cabron și fam Bănică, la masa mea se numește. O ascultăm și intrăm în direct în câteva minute. 0372 0372069599. Cine este la masa mea? Și ne împart propuma. Cine poate să-mi răspundă? L-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea, când răspunsul meu va da. Iar cine stă la masa mea? Și beau cafea fierbinte, nu știu dacă azi e sinceră sau dacă minte. Ai vrea să îi citești minte Dar știi cum să facă să te facă de te simte. Cu o lacrimă pe o braț Și cu rujul cel mai roșu de zici că-ți face necazi Că noaptea asta arată senzațional Cu părul portocaliu ca Olanda lui Van Haas. Și parcă e altă femeie Și parcă simți că o să ți se facă che. Că ești cu ea de mult și asta te sucește, Dar zic eu ea e curba și tu mereu ai fost pește și chiar aș fără să știi. știi Tu te bucuri femeia ta în fiecare zi Dar sigur în glindă dacă te-ai vedea te-ai întreba Cine stă la masa mea? Cu cine împart ploapul mă? Cine poate să-mi răspundă? L-aș plăti într-o secundă Secundă din viața mea când răspunsul îl va da Dar cine stă la masa mea? Ah, și fumează din țigară Atât zici că e prima oară Dans crumieră, sunt doar chiștoace cu ruji, Și în pahar busuia că rost de huși Să nu mai zici că n-are haz Când ea te trimite de la agonie la extaz De la bucurie la necaz Tu-ți tu drumul, dar ai trage bine de macaz cei vrea să-i spui că te-ai prins Dar pune o față prinsă când vede că te-ai aprins Te apucă mila și dai un pas înapoi Ia un pas înainte până încep să dai chiar doi Joacă perfect în filmul ăsta Și tu te întrebi dacă e actuala sau e fosta da. Și chiar și ea dacă ar fi în pielea ta s-ar întreba Cine stă la masa mea? Cine stă la masa mea? Cu cine-mi par Poate să-mi răspund, Las pe plăti într-o secundă, secundă din viața mea. Când răspunsul meu va da, dar cine este la masa mea? Cine este la masa mea? Cu cine împart acum? Mm -mm -mm -mm. Cine poate să-mi răspund, cine? l pe plăti într-o secundă? din viața mea când răspunsul va da, dar cine stă la masa mea cine stă la masa mea Ștefan banica și Cabron am ascultat în dimineața asta în deșteptarea 0372069599 Adi dă te rog radioul încet ca să putem vorbi Ți a plăcut sau nu piesa Adi alo, alo bună ziua băiat bună. bună ziua Adi Uh, Mi-a plăcut piesa foarte mult, Adrian Baloc, mare fan George Zafiul și Europa este da, pentru piesa asta, da. Bine, bravo, domnul Adrian, mul mulțumim! Viorica, bună dimineața! Bună dimineața, băieți, la mulți ani, Zaf! Mulțumesc. toți și tot ce dorești. pentru mine e a doua piesă A lui Bănică care îmi place Prima e tot cea cu cabron Acum e cea de-a doua Bine. Man, Deci da. nu mai combinația cabron-bănică da. da. Auzi, poate cu cabron e ceva nu cu... <laughs> La cu. nu prea mai am nimic cu niciunul Lasă-mi, <laughs> domne La <-s> <laughs> Cristi, bună dimineața Bună dimineața Dacă asta e melodie, stă cu reacție Nici hip-hop și, și cum cu tu, tu nu ești avion cu reacție am înțeles vot am negativ, negativ. dar nu ți place Mulțumit are mult pentru telefon Cătălin, e cu noi bună dimineața bună dimineața tot respect pentru dumneavoastră da vă respect da. și dar pentru do domnul Bonică un nu, nu. Adică. Da, da. da pentru domnul cabron la fel la, la fel, fel am înțeles bine am deci înțeles. nu. Maria e cu noi bună dimineața Maria bună Mariare. bună dimineața Să rămână! Îmi pare foarte rău, nu? L-am preferat pe Cabron, Ca este ziua în care Stefan, Bănică o să ne, nu știu cum să mă exprim, delecteze cu o melodie originală. Îmi pare foarte rău, nu-mi place, bănica. Mulțumim Mulțumită, mult, Maria! Nicoleta, bună dimineața! Bună dimineața! Ba, e faină melodia. E faină, a, în faină în melodia. Sfârșit, de în De unde ești? combinația asta e faină. Că bănică singur m, a cam dat rapeuri, Dar cu capron, piesa e foarte faină. De unde în ești? Date... De unde ești? Eu? De unde sunt? Uh -huh. Eu sunt din Timișoara. Mulțumim! Mulțumim tare mult! Bucă. Elena, bună dimineața! Bună dimineața! La mulți ani, domnul George! La, la mulți, mulți ani. ani! Europa! Este frumoasă melodie! Mulțumim! O dragul ascultăm! Mulțumim frumos! zis dar ziceți-mi, domnule și mie la mulți ani, că ce, a fost în aprilie. ce, de anul viitor. Eh, de ce? Și eu aștept aprilia anul viitor. Mihai, bună dimineața! Bună, Mihai! Bună dimineața! O, bună dimineața! Cam somnoros un pic, că sunt la servicii. logic! logic! și a Ce? Deci e da sau nu? Că scuza mă n-am... Da normal. Da, da, da, normal. da, normal. mulțumim porc, să E nimic. și Ioana cu noi. Bună dimineața, bună, bună, Alo, bună dimineața. Încă un dat pentru această melodie. Îmi place și chiar colaborarea între Bănică și Cabron. Super Mul melodie. Mulțumim tare mult, Ioana. Mulțumim, sărbuna. Simona ne-a sunat. Bună dimineața, Simona. Bună dimineața. Bună. Este o piesă reușită. Îmi place, da. da. Ok, am mulțumit. multe doamne în dimineața asta. Mult mai multe doamne decât de obicei. E, Ștefan. Nicoleta, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Mai întâi trebuie să vă felicit pentru frumoasa caravană și de anul acesta și la mulți ani. Da. La mulți ani, Vlad, mulțumesc. Vă mulțumim <laughs> și pentru piesă unda. Mulțumim. Da. Mulțumim, mulțumim tare mult. Ieși și Florin cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Să trești. Având în vedere că sunt un mare fan al lui Ște felicitări cabron. Da. Felicităr, da. <laughs> <laughs> <laughs> pentru Bine, da. mulțumim tare mult. Am notat. Ana Maria, bună dimineața. Bună dimineața, la mulți ani Vlad, la mulți ani. Da, mulțumesc. <laughs> mulțumesc. Asta. Ce drăguț. Uh, nu. Nu. Nu. Nu, nu, nu. Îmi place versurile lui Cabro. Am Asta. înțeles. Alex, ești cu noi, bună dimineața. Alex. Alex. Alex. Mulțumim, Alex Alex Lucia, ești în direct, bună dimineața Lucia ce fum fuc mai stricat? Dimineața? Bună dimineața Bun, da, îmi place Ceva da, nou, proastă, te-mi place, mm. da Bravo, bravo Daniel, bună dimineața Bună dimineața, te-am răzut niciodată, deranjez Salut Are să-i ai final shag. Da da da da da da da. Bine. Mulțumim tare mult. Am ia să vedem, ieși ferici și acum noi bună dimineața. Bună dimineața. Să rămână? Un mare da de la câmpul lung moldovenesc. De la toate fetele de la la noi de la servicii. Vă pupăm pe toate fetelor. Mulțumim că ne ascultați. ascultat. Și toți băieții, pentru amândoi, pentru toți. Mulțumim. Mă mamă, ce oraș lung aveți. Aha, câmpul lung moldovenesc. Da, are se întinde pe vreo 7 km așa. Orașolaie o stradă. De fapt și merge nemunești. Și Ioana, bună dimineața. Bună Ioana. Alo. Bună. La la, la Mutează, Mulțumesc. un mare nu de la Timișoara. Un mare, mare nu de la Timișoara. Da. nu e faină, nu e faină. Nu, nu e place. faină. Nu e faină, pa, pa. bine. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Deci cât e scorul ca? Care... Zi 12 la 5. 12 la 5? Uh -huh. Pentru pentru. Pentru, carbo carbon, pentru, carbon. Cabron. Cabron pentru Carbon, auzi. Carbon și se va carbon. Bine, uite o piesă care a câștigat de asemenea, uh, era să spun licitația, concursul nostru, jocul nostru, Vița de Vie și Blue Noise, Luna și noi ascultăm la 9.26 și ne pregătim pentru dublu sau nimic. Patru întrebări și 800 de euro în această dimineață la Europa FM. Bună dimineața! Am rămas peste noapte. care nu se li am dat drum să spaare și acum am ajuns în a Resultat Vița de Vie cu Blue Noise, Luna și Noi. Vestea bună e că Vița de Vie, formația Vița de Vie vine marți dimineață în deșertarea la Europa FM, are o piesă și o să o ascultăm aici în premieră. Vestea, iarăși o veste bună e că începe dublu sau nimic la Europa FM. Buzbuz. Alături de noi e Cătălin din Slobozia, bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, Cătălin? Bine, la muncă. La munca așa de dimineață? Somnoros. Băi Somnoros, da, trebuie. Da. Somnoroase păsărele, <laughs> da. Dar trebuie. Trebuie. Uh, trebuie, trebuie, trebuie. Cătălin, patru întrebări. Avem 800 de euro, plecăm de la 100, dublăm de fiecare dată, te poți opri la un moment dat și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, dar în cazul în care greșești, banii rămân la noi. Da. ok? Da? Eu, da? 8 secunde pentru fiecare răspuns, corect? Te mai ajută cineva? Colegul meu. Colegul tău. Cum se numește colegul tău? Claudiu. Claudiu. Gata. L-avem și pe Claudiu înregistrat aici. 100 de euro. 100 de euro. Cătălin. Da. Zim cum se numează zeul suprem al getodacilor dacilor? Zeul Cine Cine Tamolse. Moise, am înțeles Z Zalmose. Tamolse. Zeul Moise. <laughs> măi, mai zi o dată. ZAMOLCSE da, da, <laughs> ZAMOLCSE Dar de ce îl chema de două ori îl chema ZALMOCSE, ZAMOCSE? Da, nu știi, Ion Ion Siriac. Da, exact da. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Cum îl cheamă un zi tu Așa <laughs> Ai 100 de euro <laughs> <laughs> Bravo, cătalin E foarte bine, uite cum s-a dus prima 100 de euro Către Slobozia Putem dubla, putem face 200 de euro Dar asta doar dacă vrei Dacă nu, rămâi da, cu banii da. ăștia. Vrei? Mergem mai departe da. Fii atent că s-a concentrat 200 de euro 200 de euro, e concentrat Cătălin, da? Și Claudiu? Da Cine a fost primul președinte al Partidului Național Liberal după Revoluția din 1989, candidat la președinția României în 1990? Radu Câmpianu. Claudiu e mai experimentat un pic în zona politică. Corect. El s a șeptit, nu? Da, el m-a ajutat aici. Păi și Rațiu? Oh, dar tu da, ai fost... Ai... Era, era la SRE niște. Dar Cunescu? Cu cine? Cunescu, hai, lasă-l lucra. Sergiu Cunescu, de a? La Partidul Social-Democrat. Claudiu, de ce tare. Auzi, de da, ce lucrați voi băieți, Cătălin și Claudiu? Unde lucrați? <coughs> distribuție. Da, da, da. Distribuție este. <coughs> și distribuție. 90 erau în 90 era în comisia electorală. Aha. Da, <coughs> ah, În <nu. coughs> comisie electorală. Am înțeles. Da. Răspunsul Cătărin... este... Stai, mă, că mai am întrebări. Cătălin, câți ani ai? 21. Ah. Oh. Mm. Și ți-a povestit bunicul de raducăm da. pe anul. Păi raducăm pe noi bunicului. Da, domnul Claudiu e mai experimentat? Un pic, un pic da. Un pic. Deci, da și, dar fie bun. că îi zice, zice un pic și zice Claudiu și Cătălin zice un pic. Bine, domnule. Deci răspunsul e bun sau nu? E bun, de E bun avem 200 de euro. Mulțumesc, mulțumesc. Da. Bravo, Cătălin! Ei, Cătălin, vorba poetului acu i acu, ca să-ți încerci norocul. De ce Acu-i-acu? Acu? Că până Aș, acum așa a fost... Așa zice, așa zice poetul. Da. da. da. Auzi, Cătălin, ai, ai vreo colegă Cătălina? Da, chiar am. Aha. Și Luceafărul știi? Pe din afară? Uh, nu. Dacă du mă prindeți acum doi ani când am dat bacul... Da. Mare patruția, da. La Cătălină am mers fără Și deci, așa repede l-a uitat? Ce linipunite l-a uitat da. pe la pauze! L-a făcut un stick. Da. Bine, Cătălin, ia să vedem. Mai 200 de euro, sper că mergi la 400. Sigur, mergem mai departe. 400 de euro. 400 de euro. Hai că nici nu e complicat. Ce element chimic este notat cu simbolul K? Potasiu. Ai dat bacul la chimie? Uh, nu la, la biologie, dar știu și puțin de chimie. Puțină puțină. Rup și un pic de chimie. <laughs> da. Pe păi dacă știi chimie, ce să mă Da, dacă știe și de Codoi, Știe și de Cămpeanu. Codoi în sus, Codoi în jos. <laughs> Potaciu. Trebuie să-i spunem noi, Cătălin, și ascultătorilor noștri mai tineri care povesteau codoi da. Cu Elena Ceaușescu, academician și profesor, doctor în chimie Cam ca, pro, ca, ca doctorii ăștia acum politici, știi? Și a ținut un discurs și codoi în sus, codoi în jos și nu mai de dădea cu atât Ce codoi, mă? care codoi? Nu știa că e CO2, nu știa că e dioxid oh. de carbon Asta e codoi în sus, codoi în jos Da, dar asta treaba cu potasiu. Mie miroase că e de bine da. Bravo Cătălin asta, asta cu potasiu a fost o întrebare cam sulfuroasă <laughs> Ai 400 de euro Cătălin Doar un pas până la 800 Îmi pare rău că nu erau mai mulți bani azi Da, 800 am găsit uh, E ok, mergem mai departe la 800 E ok, mergem mai departe la 800? Da Mamă, o să-mi pare rău că nu avem a 5 -a întrebare acum cum e. Bine, sigur, da? Da, da, sigur 800 de euro 800 de euro, ultima întrebare Pentru această dimineață, dublu sau nimic După care Luca Ne povestește de șaorma aia Povestea Poveste încă, când da? la nu? Da, poate facem un drum până acolo azi Deci acum culinaria a ajuns cu șaurme? Da, da, da, da? Okay. da, da. Ce înseamnă, frate, să lipsești două săptămâni? <laughs> Catalin, spunem. Ce oraș din Telorman este situat în cel mai sudic punct al României? Chimicea. Este Chim cel mai sudic. Chimi Chimicea? Chimicea. M Chimicea. Chimicea. Chimicea. Chimicea. Spanciu. <laughs> Spanciu. în copilărie cotele apelor Dunării? Chimicea. Mm <laughs> Nu, dar Claudiu a participat la Cutremur din 1977 și știe că acest oraș a avut săracul mult de suferit. A trezut tot. Zimnicia. Arca aproape tot. A fost nenorocirea. Da. Claudiu, ți-a răspuns? Ți-a ți zis sau știi tu, Cătălin? Bă, nu m-a ajutat la... Te-a ajutat, nu? Deci am senzația da. că din 3 întrebări, din 4 întrebări, la câte a răspuns, Claudiu? La 3, a? La 2, nu? La două. La, două. la două. Sunt 50-50. Bine, iau, să te da. împărții da. la doi. Da. Barabara, Barabara, bara, bara. Bere, bere, bere! Bravo, Catalin, bravo, Claudiu! 800 de euro pentru voi în această Mulțumim. dimineață la dublu sau nimic! Bravo, Williams, felicitări! Bine Hai de weekend! Fost, da, unde, de faceți de weekend unde faceți weekendul? Unde faceți meciul? La mare! La mare! <laughs> Aveați de gând să plecați la mare sau v-ați schimbat placa? Mâine planul la, la prima oră! Mâine la prima oră! Dar de ce nu de azi? Păi, Azi lucrăm încurcă serviciu Și și cam somnoroși acum da. la serviciu Cătălin Slobozia, faci un selfie alături de prietenul tău Trimite-l pe adresa deșteptarearondeuropafm.ro Vrem să arătăm tuturor cine pleacă mâine la mare Cu 800 de euro, evident Felicitări încă o dată Bravo băieți, Mulțum. petrecere frumoasă 9 și 38 de minute Acum că am dat și banii, suntem liniștiți Putem să mergem către culinaria, nu? Relaxați Sper că ai pregătit ceva accesibil, așa, că ți pot să fac și eu Nu am pregătit nimic. Da. Că nu-mi Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Poate te voi găsi Și-n atâtea zile și-atâtea nopți Iubirea am să-ți Acum știu să te chem Acum știu că te vei. Vá, parte holograf, departe la mare vă trimitem noi zilnic, dacă știți parola evident din fiecare zi. Parola de astăzi vine după ora 10, Ciprian din o să vă spună parola și vă vor spune toți colegii mei pe parcursul zilei și în weekend pentru luni dimineață. În plus, dacă vă înscrieți pe formularul pe online pe care îl găsiți pe site-ul europafm.ro, în fiecare vineri dimineață puteți câștiga de asemenea o vacanță la mare prin tragere la sorți. Uite, am tras la sorți din toate înscrierile de săptămâna asta de pe site și și vrem să uh, sunăm în direct pe ascultătorul sau să o sunăm pe ascultătoarea noastră, că nu știm cine, ce și cum. Ha? Acum am aflat. Ia să vedem. Da. Alo? Da. Bună dimineața, doamna Dana. Da. Sunteți din Târgu Mureș, nu? Da. Doamnă, prin tragere la sorți, înțeleg că plecați la mare zilele astea. <laughs> Chiar zilele astea? Păi nu știu. Vreți să mai lăsăm câteva zile? Uh... Se poate două săptămâni, trei, că merge și copilul la mare în perioada aia. Se poate? Hmm? Stai să evaluăm. Se poate. Să ne uităm în baza de date. Se da. poate, nu? Am evaluat, se poate. Da. Dana? Da. Ești în direct la Europa FM, tocmai ai câștigat o vacanță la mare, bravo! Mulțumesc mult! La Târgu Mureș ajungem mai târziu Stai semnalul. Puțin. Da, da, da. Dana, fii atentă. Da. Tocmai ai câștigat o vacanță la mare! Mulțumesc frumos! Așa, bravo, uite, vezi acum că știi răspunsul? Luca, ia încearcă și tu, ia! Ai câștigat da. o vacanță la mare, frumoasă vacanță la mare! Când vrei tu! <laughs> că adică nu acum, nu mâine! Nu. Dana, ne bucurăm! Când te-ai înscris la, la concursul? A, luni, marți, vineri. Luni marți, fine, de vreo trei uita, nu știu vinerea a trecută, luni marți, da, da. N-aș putea să spun care a fost ziua norocoasă pentru tine, pentru că uh, nu știu, calculatorul ne-a doar un număr de telefon și uh, prenumele tău, tău și știu, știu, știu că ești din Târgu Mureș uh, și atât, drumul e lung e, omotul da, omotul e. mare de, nu acum așa, așa de surprins, nu vine să crezi. Noi nice. în birou, fie că dimineața ascultăm e, emisiunea și e, așa de bine, ne, bine dispune dimineața de noi adevărat. De noi adevărat. Da. Ne Au zis în Vlad zis și dar nu mai da. e. Da. Bravo Dana, felicitări. Ia venit și colegi da. e ai nevunii. Dana pleacă Eu la mare. Eu am ieșit din birou. Bravo Mulțumesc, Dana. Frumos. Te Mulțumesc. las să vorbești cu colegii mei despre vacanța ta. La mare. Băi, cum ar fi mă să ne sune și pe noi să zică... Ai câștigat un milion mare? de euro. Da. Prei? Ocupăm Marea sezonul ăsta. Mergem și la Live pe plajă. 29, 30, 31 iulie. Avem multe surprize și pentru perioada. Marți, am zis că marți, spun, marți. vorbim de toți artiștii de toți. la Live pe plajă. Nu, toți, unu, toți, nu toți. unu nu scapă. nu Să vă luați ceva de notat. <laughs> de ce? crezi mulți? Păi da. da. Bine. -te CULINARIA LA Europa FM Adi Hădean ne-a făcut o invitație mai zilele trecute și am uh, mers să mâncăm o urma, de aia de-i place lui. De-i da. place voinicului. Da, ne-a luat cu mașina, ne-a dus... Uh... Hai că înțeleg că... Deci Adi încearcă să promoveze sau, mă rog, se vorbește mult de conceptul ăsta de street food, mâncarea mm -hmm. de stradă, care în multe orașe de afară, mâncarea de stradă este senzațională, mult mai bună ca la restaurant, grozav. În România e mai greu cu mâncarea de stradă. Dar Adi Hedean ca un șef, master șef ce e el, găsește locuri. locuri găsește da. soluții. Și a găsit o soluție, ha? Out of the kitchen se numește proiectul lui. Îl ne puteți găsi pe paginile noastre de Facebook. La Adi, la, la Luca, la mine, ori la mine. La tine, nu? Mai Te am dar, și găsește okay, și la da. tine, așa? Da. zile, Luca, ce-i pus în șaurma ta? Că Băi, a e foarte bună pentru că e făcută din vițel de lapte cu oaie în amestec. Deci e și sănătoasă. Prima oară când am mâncat uh, șorma din vițel de lapte. Iar uh, secretul stă în sosuri. Mm -hmm. Au sosuri foarte bune, în special sosul de cări este genial. Îmi pare foarte rău, Vlad, că n-ai fost și tu cu noi. Aveam un pic de treabă. Dați revitul și mergem, mână, te ducem și pe tine. Mâncam supă o cu, cu sos de de ardei iute foarte bun. Stai puțin, că mi-a da. mi pus acolo Și asta stai puțin, asta s-a întâmplat arată de Și înțeleg că maionese. Lipia este nu Iar e. Lipia e ca la giros. E de aia mai da. Și da. nu e necată cu maioneză și cu nu știu ce Nu, deci, tu dacă vrei deci Au și cea mai... de măsline, și sos... măsline. Deci e da. cea mai bună și pe care ai mâncat-o vreodată? Da În București? Pot spune că da, da Undeva în zona Gării de Nord? Da Adi știe secretul Cred că îi spune locul pe pagina lui, nu? Da dar da, uh... e înțeleg că e un loc de ăsta Treci pe lângă el, n-ai intra Da, nu, e mic e... Uh -huh. nu. Bine, și unde, ca să nu înseamnă la radio Să nu se ce ne de noi Pe site-ul lui Adi Hadean? Pe hădean.live Acolo da, găsiți toate... site-ul nou uh -huh. Detalii. Da. da, mie, mie Adi mi-a pus așa Mi-a pus și ardei iute Mi-a pus și praf de ardei iute Și mi-a pus și un sos de ardei iute uh -huh. Da, i-a făcut-o a, a fost un mix foarte interesant La noi era praf de ardei iute, era piper uh, asiatic în fine. Tot, pe, tot pe acolo. C nu beber? Cârmâz, beber? Cârmăz, nu. Bun. Că era asiatic din Corea. Apropo, stai de puțin. știi chan li că... Aia. Știi că Adi mi-a zis că a descoperit odată un loc în București, o șaurmerie, nu știu dacă a fost chiar asta, acum câțiva ani, unde ăia vindeau, aveau la vânzare, dacă voiai, cel mai iute ardei din lume. Cel mai iute-iute ardei din da, lume. Da, Există unul, da. o chestie, da, nu știu, am, am uitat cum îi spune. Și a zis că el a vrut să guste. Și ei a zis, domnule, sigur? dar nu mai vreau să văd cum e, că vorba aia sunt bucătar. Și am mușcat foarte puțin, după care zice, băi, am plecat pe stradă, puteam să mă bat cu oricine dacă voiam, pentru că nu simțeam nimic. Deci mi am morțit, să mai întâi mi-a morțit capul și după aia tot corpul. Și zice, nu simțeam nimic, eram ca și cum aș fost... Anestezia, anesteziat, dar conștient în continuare. În filmulețul ăsta pe care l-am făcut cu și-a am povestit și o experiența mea cu sosul făcut din acest ardeiote. dar pentru ascultătorii noștri care nu sunt din București sau care nu vor avea drum prea curând la Gara de Nord să mănânce și-a urma asta? asta foarte bună de la noi din București, vreau să le spun tot legat de Adi Hădeanie și acest, această mică rețetă. Așa? Că am fost noi weekendul trecut cu el la grătar, am povestit noi aici cu coaste, cu nu știu ce. Și dimineața am mâncat o chestie care mi-a plăcut foarte tare și care e extrem de simplu de făcut. O oh, fiertă. Nu. <laughs> Clătită. Da. Unsă cu cremă de brânză. Cremă de brânză de-aia la cutie. Da. Știți cremă de brânză. Spun? Așa? Filadelfi, Almet. Nu da, poate da? Cremă de brânză, frunze de salată tapetată așa toată treaba și ton de la conservă. Aha. Și, pe urmă, rulată. rulată și tăiată așa ca o Interesant. ruladă. Băi, știi Aha. cât de bun e? Deci, Aha. este o combinație genială. Clătită, cremă de brânză, frunze de salată și ton. Eu știu E încerca? un aperitiv genial. Știi? Și da. Și mm. foarte simplu de făcut și potrivit pentru canicul la aceste anunță zilele Știi astea? ce aș încerca dacă îmi zici? clătita, crema de brânză și frunze de mentă. Da, cred că poți să te joci aici. Poți să pui și baby spana... Aha. Baby Spanak. Baby Spanak. Baby Spanak de la micul tânărul. Da, cred că poți să încerci cu tot felul de verde. Da, și cu rucola, place, da. îți place baby spanac. Da. Baby, baby spanac. <laughs> baby baby <laughs> rucola. <laughs> baby Încercați rețeta asta, da. o să vă facă drag. Dacă v-au inspirat, inspirat băieți ăștia... Și dacă aveți drumul la gara asta. de nord, Te luați un tren. Am rugat pe Ioana <laughs> să posteze filmul despre care am vorbit. urma uh, cu Luca și cu Adi Hădean uh, pe pagina noastră pe europafm.ro O găsiți și pe pagina noastră de Facebook, ca să vedeți acolo exact ce -și No, in 50 9:50 de minute Well you done done felt right through the cracks. Now I'm trying to get back Cool, done, run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me, but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't have it so I'll take no more, no more. It cannot wait. I'm your I'm yours. and sing we're just one big family and it's our God forsaken right to be loved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 la Jason Raz 9 și 53 de minute Ciprian Dinu va duce pinul dar și parola pentru luni dimineață în cazul în care vreți să luați o vacanță la mare și să plecați, să vă distrați acolo împreună cu familia Ne oprim aici? Da, da, am, da, am... Un pic de weekend și revenim luni Duminica avem emoții Duminica meciul cu Albania, tuminica pronostic repede 0 Albania 0-0, pronosticul meu trist uh, Vlad, pronostic, România, nu Albania Nu mai dau pronostic deloc numai? Nu. Hai zi 1, trebuie să-i batem. Unu. Eu zic 2-0, tu ce zici? Eu zic 2-1 pentru noi. 2-1 pentru noi, 2-0 pentru noi și 0-0 Luca de obicei are dreptate, sper nu și de, de data dat, asta. Să avetu noi chiar minunat cu Europa FM! Let's go, summertime. Vara asta ocupăm marea! 29, 30 și 31 iulie!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 un litru la 3,69 lei, ceafă de porc la 14,39 lei kilogramul și 25% reducere la articole și echipamente sportive. În plus, până pe 21 iunie, iBlack promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Carrefour, de 15 ani, campionii prețurilor mici! Hei, sunt Carmen Brumă, dacă-ți zic un secret...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 Magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Metro. Împreună de 20 de ani.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 la mag, cumper orice laptop cu Windows 10 și primești cadou Office 365 și 1 TB stocare în cloud. Comanda acum laptop Asus X540.